Частина перша. Посібник гробаря, а також Небесна вулиця, мистецтво бути зауманш, жінка з прасковим кулаком, спроба поцілунку, Джесі Овенс, наждачний папір, запах дружби, чемпіонка у важкій вазі та неабияке ваджин. Прибуття на Небесну вулицю. Востаннє. Це багряне небо. Що ж сталося? Чому крадійка книжок стояла навколішки і вила? Зусібіч оточена купою безглуздих, запелюжених, обпалених рукотворних уламків. За декілька років до того усе почалося зі снігу. Час настав. Для когось. Приголомшливо трагічний момент. Потяг швидко мчав. Він був напханий людьми. У третьому вагоні помер шестирічний хлопчик. Крадіка книжок і її братик їхали до Мюнхена, де їх незабаром мали передати прийомним батькам. Тепер ви, звісно ж, знаєте, що хлопчик не доїхав. Як усе сталося? Сильний напад кашлю, майже натхненний напад кашлю. А тоді – нічого. Коли кашель припинився, не залишилось нічого, окрім нікчемності життя, що із шелестом пронеслося повз чилець чутної судоми. Тоді несподіванка дісталася до його вуст. Вони були і ржаво-коричневого кольору, і лущилися, як стара фарба. Вже давно потребувала ремонту. Їхня мама спала. Я увійшов до потяга. Мої ноги крокували захарашченим проходом. Моя долоня миттєво прикрила його губи. Ніхто й не помітив. стрим голов мчав у далечінь. Крім дівчинки. Одне око розплющене, друге ще досі дрімає. Крадіка книжок, також відома, як Лізель Мемінгер, зрозуміла. У цьому немає сумніву. Що її молодший братик, Вернер, лежав на боці мертвий. Його блакитні очі втупилися в підлогу, але нічого не бачили. До того, як прокинутись, крадіка книжок бачила сон про фюрера Адольфа Гітлера. У сні вона була на мітингу, де він виступав, і дивилась на проділ черепового кольору та бездоганний квадратик вусів. Вона із задоволенням слухала слова, що потоком ринули з його рота. Ті фрази виблискували на світлі. У якийсь трохи спокійніший момент він навіть схилився і усміхнувся їй. Вона усміхнулася у відповідь і промовила. Guten Tag, Herr Wie geht's dir heute? Добрий день, пан фюрере, якся маєте сьогодні? Вона ще не навчилася добре говорити, чи бодай читати німецькою, бо не часто бувала у школі. Причину цього вона дізнається пізніше, всьому свій час. Вона прокинулася саме тоді, коли фюрер збирався їй щось відповісти. Ішов січень 1939 року. Їй було 9 років. Незабаром мало виповнитись 10. Її братик помер. Одне око розплющене, одне ще досі дрімає. Гадаю, краще б вона міцно спала, але, правду кажучи на це, я не маю жодного впливу. Друге око вмитро розплющилося, і вона впіймала мене на гарячому. Я певен у цьому. Я саме опустився на коліна і виняв його душу, що безсило сила повисла на моїх набряклих руках. Потім душа швиденько зігрілась, та коли я тільки вийняв її, вона була м'якою і холодною, як морозово. Хлопчик почав танути на моїх руках, а тоді повністю зігрівся, зцілився. А на Лізель Мемінгер навалилася безвольна нерухомість. Її охопили заплутані і суперечливі думки. «Ес штімт нігт!» «Цього не може бути!» «Цього не може бути». І тряска. «Чому вони завжди трясуть їх?» «А, так, знаю, знаю». «Припускаю, що це пов'язано з інстинктом, щоб стримати наплив усвідомлення правди. Тієї миті її серце було слизьким, і гарячим, і гучним. Таким гучним, таким гучним. Я вчинив по-дурному. Я залишився». І спостерігав. «Тепер мама». Дівчинка розбудила її такою ж несамовитою тряскою. «Якщо вам важко це уявити», Подумайте про незграбну тишу, про шматки і урив квітчю, що пропливають повз. Про те, як воно потонути в потязі, сніг безперестанку падав, і мюнхенський потяг мусив зупинитися через ремонт пошкодженої колії. Голосила жінка. Біля неї стояла заціплена дівчинка. У нестямі жінка відчинила двері. Тримаючи маленьке тільце, вона зійшла у сніг. Дівчинка рушила за нею. А що ще їй залишалося? Як ви вже знаєте? Двоє кондукторів також зійшли з потяга. Вони вирішували, що робити, і сперечалися. Ситуація була щонайменше неприємною. Врешті-решт було вирішено довести усіх трьох до наступної станції. І нехай уже там із цим розбираються. Тепер потяг плентався за сніженою дорогою. А тоді спіткнувся і зупинився. Вони зійшли на перрон, тіло хлопчика на маминих руках. Вони стояли. Хлопчик ставав усе важчим. Лізель і гадки не мала, де вона. Навколо усе було біле, і, доки вони були на станції, вона могла споглядати лише вицілий напис на вказівнику напроти. Назва міста нічого їй не говорила, але саме тут два дні по тому поховають її брата Кавернера. Серед свідків – священник і двоє гробарів, що тремтіли від холоду. Спостереження Двоє кондукторів, двоє гробарів. Коли дійшло до діла, один із них віддавав накази, а інший робив те, що йому наказували. Питання а що, як іншої, це більше, ніж один? Помилки, помилки. Здається, іноді це єдине, на що я спроможний. Два дні я займався своїми справами. Я подорожував світом і переносив душі на конвейер вічності. Я дивився, як вони безвольно в вдалину. Декілька разів я застерігав себе триматися подалі від місця поховання братика Лізель Мемінгер. Але знехтував своєю ж порадою. Уже за декілька миль, поки наближався до них, я зміг розглядіти маленьку групу людей, що заклякли посеред неосяжного засніженого простору. Кладовище зустріло мене як друга, і невдовзі я стояв поряд із ними. Я схилив голову. Ліворуч від лізель стояли двоє гробарів. Вони терли руки і жалілися на сніг та погані умови для копання в таку погоду. Так важко розкопати весь той лід. І таке інше. Одному з них було не більше чотирнадцяти – учень. Коли він трохи відійшов, десь кроків на двадцять. Із кишені його куртки безневинно випала чорна книжка, а він цього навіть не помітив. Декілька хвилин по тому мама Лізель рушила зі священником. Вона дякувала йому за поховання сина. А от дівчинка залишилася. Її коліна вгрузили у землю. Прийшов її час. Досі не вірячи, вона почала копати. Він не міг померти. Він не міг померти. Він не міг. За лічені секунди сніг вризся їй її шкіру, на руках розтікалася замерзла кров. Десь там, під усім тим снігом, вона бачила своє серце, розбите на два шматки. Обидва горіли і билися під цим білим покровом. Вона зрозуміла, що мама прийшла по неї тільки тоді, коли мама кістлява рука опустились на її плече. Її потягнули геть. Гарячий крик заповнив її горло. Маленька картина десь метрів за двадцять. Коли дівчинку нарешті відтягнули, вони з мамою стояли і переводили подих. Щось чорне і квадратне виднілося посеред снігу. Тільки дівчинка помітила це. Вона схилилась, підняла ту річ і міцно вчепилася в неї пальцями. На обкладинці був сріблястий напис. Вони трималися за руки, відпустили останнє заплакане прощання і вийшли з кладовища. Озирнувшись кілька разів. А от я залишився трохи довше. Я махав рукою, але ніхто не помахав мені у відповідь. Мама і донька покинули кладовище і попрямували до наступного мюнхенського потяга. Обидві були ході й бліді. В обох потріскалися губи. Лізель помітила це у брудному, запелюженому вікні потяга, на який вони сіли якраз перед полуднем. Як згодом написала сама крадійка книжок, ця подорож продовжилася так, ніби все вже сталося. Коли потяг прибув на Мюнхенський вокзал, люди висипали з нього, як із розірваного пакунка. Там були люди різного гатунку, але серед цієї юрби... Найлегше було розпізнати бідняків. Злидері завжди в русі, ніби зміна місця може чимось їм допомогти. Вони не розуміють, що наприкінці мандрівки їх все одно чекає та сама біда. Хіба що в новій обгорці. Як осоружний родич. Думаю, мама дівчинки добре це розуміла. Її дитину не чекали в елітних сім'ях Мюнхена, але прийомних батьків її таки знайшли. Тож вони принаймні зможуть трохи краще годувати дівчинку, і хлопчика, та дадуть їм нормальну освіту. Хлопчик. Лізель не сумнівалася, що мама несе пам'ять про нього. Що вона звалила її собі на плечі. Ось вона впустила його. Дівчинка бачить, як його п'яти, його ноги й усе тіло вдаряються об перон. Як ця жінка може йти? Як вона може рухатися? Це те, чого я ніколи не знав. Ніколи не міг збагнути, на що здатні люди. Вона підняла його і пішла далі, а дівчинка припала до неї збоку. Відбулася зустріч із чиновниками. Підняли свої вразливі голови питання про те, чому вони спізнилися і що сталося з хлопчиком. Доки її мама із заціпінілими думками сиділа на жорстокому стільці, Лізель забилася в куток маленького запелюженого офісу. Тоді безладні прощання. Одне було плаксивим. Дівчинка зарилася обличчям у мамине зношене шерстяне пальто. І її знову відтягували. На деякій відстані серед околиць Мюнхена заховалося містечко під назвою Молькін. А нами з вами краще вимовляти Молькін. Саме туди везли дівчинку на вулицю, що називалася Хімель. Переклад. Хімель – небеса. Той, хто вибрав назву для небесної вулиці – Безперечно, мав здорове почуття гумору. Не скажу, що там було пекло на землі. Ні. Проте там не було й раю. Хоч якби там було, прийомні батьки вже чекали на Лізель. Губерманне. Вони чекали на дівчинку і хлопчика і мали отримувати невелику допомогу на їх утримання. Ви б не хотіли бути тим, хто принесе Розі Губерман? Новину про те, що хлопчик не пережив поїздку. Правду кажучи? Ніхто взагалі не хотів щось їй казати. Коли вже зайшла мова про характери, то в Рози він був не з кращих. Але в минулому їй вдалося гарно виховувати прийомних дітей. Декількох вона без сумніву перевиховувала. Лізель їхала туди на машині. Раніше вона ніколи не їздила на машині. і Її шлунок то підскакував, то опускався донизу. Вона марно сподівалася, що вони зіб'ються з дороги чи передумають. Серед цих думок вона незмінно поверталася до мами, що залишилась на вокзалі і чекала наступного потяга. Вона тремтить, закутилася в те нікудишнє пальто. Очікуючи на той потяг, вона гристиме нігті. Довгий і неприємний перон, шматок холодного цементу. Коли повертатиметься назад, чи виглядатиме те місце, де поховали її сина, чи її здолає важкий сон, машина все їхала, а Лізель боялася останнього, смертельного повороту. День був сірим, кольору Європи. Машини зусібіч обступила за словно дощу. Майже приїхали. Шиновниця з Державного управління опіки, пані Генріх, обернулася до дівчинки і усміхнулася. «Дай Нойс Хаус» – твій новий дім. Лізель витрила корух на запітнілому вікні і визирнула Фотографія Небесної вулиці. Здавалося, що будівлі приклеєні одна до одної, а це здебільшого маленькі будинки і житлові блоки які почуваються геть некомфортно. Темний сніг простелився як килим, бетон, голі дерева, що скидаються на вішаки, і сіре повітря. У машині також був чоловік. Він залишився з дівчинкою, поки пані Генріх була в будинку. Він не промовив ні слова. Лізель вирішила, що він тут для того, щоб вона не втекла, або заштовхає її досередини, якщо з нею виникнуть якісь проблеми. Але згодом, коли проблеми таки виникли, він просто сидів і спостерігав. За декілька хвилин вийшов високий чоловік – Ганс Губерман, прийомний батько Лізель. З одного боку біля нього стояла середнього зросту пані Гайнріх, з іншого – приземкувата Роза Губерман, що скидалася на маленьку шафу з накинутим поверх пальтом. Було помітно, що вона ходить перевальцем, майже симпатична, якби не обличчя з пом'ятого картону, і такий роздратований вираз на ньому. Ніби вона ледве може усе це стерпіти Її чоловік крокував прямо У його пальцях тліла цигарка Він сам їх скручував Ділом було так Лізель відмовлялась виходити з машини «Вас іст лост міс Демкінт?» Запитала Роза Губерман Повторила запитання знову «Що це з дитиною?» Тоді просунула обличчя в машину і сказала «На, ком, ком» Сидіння попереду відсунули Коридор холодного повітря Запрошував вийти. Дівчинка не зрушила з місця. Назовні, крізь круг, який вона витерла. Лізель бачила пальці високого чоловіка, які тримали цигарку. Попіл оступився з її кінця. Декілька разів крутнувся і підлотів, а тоді розсипався по землі. П'ятнадцять хвилин її вмовляли вийти з машини. Це вдалося високому чоловікові. Спокійно. Далі була хвіртка. Дівчинка вчепилася за неї. З очей лилися струмки сліз, а вона трималася за хвіртку і відмовлялася заходити на подвір'я. На вулиці збиралися люди, доки Роза Губерман їх не збештала і вони не розійшлися хто куди. Переклад того, що повідомила їм Роза Губерман. Чого повітріщалися недоумки? Врешті Лізель боязко зайшла в будинок. Ганс Губерман тримав її за одну руку, за другу її тримала маленька Валіза. У валізі під чаром складеного одягу заховалася маленька чорна книжка, що її, як ми можемо лише здогадуватися, уже декілька годин шукав 14-річний гробар із невідомого міста. Уявляю, як він каже своєму начальнику. Чесне слово, я не знаю, де вона, я вже все обшукав. Все б шукав. Я впевнений, що він ніколи б не запідозрив дівчинку. Проте ось вона, чорна книжка зі сріблястими літерами під куполом її одягу. Посібник гробаря, 12-крокова інструкція з успішного купання могил, видана Баварською асоціацією кладовищ. Перша здобич крадійки книжок, початок її видатної кар'єри. Перетворення на Зауменш. Так, Видатна кар'єра. Покваплюся зазначити про те, що між крадіжкою першої та другої книжки минуло чимало часу. Іншим, не менш важливим фактом є те, що першу книжку вона вкрала у снігу, а другу – у вогню. Також не варто забувати, що деякі книжки їй дали. Загалом у неї було 14 книжок, та вона вважала, що з більшого її історію створили 10 книжок. І з тих 10, 6 вона вкрала. Одна з'явилася на кухонному столі, дві написав для неї схований єврей, а ще одну приніс лагідний, зодягнений у жовтий вечір. Вирішивши написати свою історію, вона дивуватиметься, коли саме книжки і слова не просто почали мати якесь значення, а стали для неї всім Може, тоді, коли вона вперше побачила кімнату, де були цілі стелажі з книжками, або тоді, коли на небесній вулиці з'явився Макс Ванденбург із Пригорщою страждань і Майнкамф Гітлера. А може це через читання в бомбосховищі, чи через останній марш до Дахау, чи струшувачку слів? Мабуть, точної відповіді, коли і де це сталося, ми з вами так і не отримаємо. А втім, я не забігатиму наперед. Перш ніж дістатися до котрогось із цих варіантів, нам слід подивитися, як почалося життя Лізель-Мемінгер на Небесній вулиці. І дізнатися про мистецтво бути зауменш. Коли вона прибула, на її руках іще виднілися сліди від укусів снігу, а з пальців іще не стерлася, замерзла кров. Вона вся здавалася якоюсь недогодованою, дротяні ноги, руки, як вішаки для пальта. Це їй вдалося нелегко, але коли таки далося, то вийшла, якась й зголодніла усмішка. Кольором її волосся майже не відрізнялося від білявого німецького сорту, але в неї були небезпечні очі, темнокарі. На той час у Німеччині вам не хотілося б мати карих очей. Напевно, вона успадкувала їх від тата, однак достоменно цього не знала. Бо зовсім його не пам'ятала. Насправді про тата вона знала лише одне. Це був ярлик, якого вона не розуміла. Дивне слово. Комуніст. Не один раз вона чула його в минулому. Комуніст. Пенсіони були напхані людьми, кімнати переповнені запитаннями. І це слово. Це дивне слово завжди було десь там, у кутку. Воно визирало з темряви, Воно носило костюми, уніформи. Хоч куди б вони подалися, воно було там, щойно згадували її тата. Вона не могла вловити його запах, відчути його на смак, а от вимовити чи зрозуміти не могла. Коли дівчинка спитала маму, що воно означає, та відповіла, що це не має значення, тож їй не слід цим перейматися. В одному з пансіонів була здоровіша жінка, яка намагалася навчити дітей писати, виводячи щось вуглиною на стіні. Лізель кортіло спитати значення того слова, але вона так цього й не зробила. Одного дня ту жінку забрали на допит. Вона більше не повернулася. Прибувши до Молькінга, Лізель таки усвідомлювала, що тут її порятунок. Але це її зовсім не тішило. Якщо мама любить її, то чому залишила на чужому порозі? Чому? Чому? Чому? Чому? Той факт, що відповідь була їй відома, нехай навіть на елементарному рівні, здавалося, не мав жодного значення. Мама постійно хворіла, а на лікування завжди бракувало грошей. Лізель про це знала. Та це зовсім не означало, що вона мусить із цим змиритися. Хоч скільки б їй казали, що її люблять... Дівчинка не вірила, що доказ любові – це рішення залишити її. Нічого не міняло тієї обставини, що вона була загубленою худорлявою дитиною в чужому місті, з чужими людьми. Сама самісінька, губерманни, жили в одному з маленьких коробкоподібних будинків на Небесній вулиці. Декілька кімнат, кухня і спільний з сусідами туалет на дворі. Дах був пласким, а під будинком розташовувався неглибокий підвал для зберігання всякої всячини. Вважалося, що підвал недостатньо глибокий. У 1939 році це нікого не турбувало. А от згодом у 1942 і 1943 з цим уже виникли проблеми. Під час бомбардувань доводилося бігти вулицею до кращого укриття. На початку дівчинку найбільше ошелешила лайка. Вона була такою рясною запальною. Буквально через слово вона чула менш. «заукель» або «аршльох» для тих, кому ті слова не знайомі. Варто їх пояснити. «Зау» — це звичайно ж свиня. Слово «зауменш» вживалося для того, щоб обізвати, вилаяти чи просто принизити жінку. «Заукерль» — вимовляється як «заукерль», те саме тільки для чоловіків. А «шльох» можна перекласти як недоумок, проте це слово не має статевої приналежності, воно просто є. «Зауменш дугрекігес» — прокричала прийомна мама того вечора, коли дівчинка відмовилася прийняти ванну. «Ти брудна свиня!» Чого не роздягаєшся? Вона добре вміла лютувати. Насправді, можна сказати, що обличчя Рози Губерман незмінно прикрашала лють. Саме тому на її картонній шкірі з'являлися зморшки. Лізар ясна річ купалася у тривозі. Ні за що вона не поліза, ні до якої ванни. Та й лягати в ліжку вона теж не мала наміру. Вона забилася в куток схожої на комірчину у мивальні, чіпляючись за відсутні ручки на стінах, щоб опертися бодай на щось. Та навколо не було нічого, крім сухої фарби, забитого подиху і потоку лайки, що виливався з рози. — Відчипуйся від неї. У сварку втратився Ганс Губерман. Ніби протиснувшись крізь натовп, його лагідний голос прослизнув до середини. — Я сам. Він наблизився до дівчинки і сів на підлогу, першись на стіну. Плитка була холодною і непривітною. — Ти вмієш скручувати цигарки? — запитав він, і наступного годину, а може й більше, вони сиділи в калюжі темряви, яка все більше заповнювала кімнату, забавляючись цигарковим папером і тютюном, який Ганс Губерман потім скурював. За годину Лізель вже могла скручувати непогані цигарки, але досі не скупалася. Деякі відомості про Ганса Губермана Він любив курити. Найбільше у цьому занятті йому подобалося скручувати цигарки. За професією він був малярем і грав на акардеоні. Це його вміння стало у приході, особливо взимку коли він міг заробити трохи грошей, граючи у повинних Молькінга Накшалд Кноллера. Він уже обдурив мене на одній війні, згодом потрапить на іншу якась безглузда виногорода, але йому знову якось вдасться мене уникнути. Більшість людей заледвичі помічали Ганса Губермана. Він був непоказним. Безперечно, маляр із нього був чудовий. Його музичні вміння вище середнього, проте якимось чином упевнений, що вам доводилося зустрічати таких людей. Йому завжди вдавалося зливатися з тлом. Навіть якщо він був в першому черзі. Він просто був там. Непримітний, неважливий і невельми цінний. Найсуміснішою в такій зовнішності була, як ви можете собі уявити, її цілковита, так би мовити, невідповідність. Безперечно, у Ганса була цінність, і Лізель Мемінгер помітила її. Діти іноді бувають набагато мудрішими, захвалькуватих і нудних дорослих. Вона одразу це розгледіла, його поведінку, спокій, що його оточував. Коли він увімкнув світло в маленькій бездушній умивальні, Лізель помітила, які в її прийомного тата незвичні очі. Вони були зроблені з доброти і срібла, м'якого срібла, що плавиться. Побачивши його очі, Лізель зрозуміла, що Ганс Губерман має неабияку цінність. Деякі відомості про розу Губерман. Вона мала 5 футів і 1 дюйм зросту, а своє туге каштанове з сивим пасмами волосся збирала в пучок. Щоб поповнити сімейний бюджет Губерманів, вона прала і прасувала для п'яти заможних сімей Молькінга. Куховарила вона жахливо. Вона мала унікальне вміння дратувати майже всіх, кого зустрічала. Але вона направду любила Лізель Мамінгер. Просто якось дивно виявляла свої почуття. Як-от лупцювала її дерев'яною ложкою і кидалася словами поперемінно з різною частотою. Коли Лізель таки покупалася за два тижні після свого прибиття на Небесну вулицю, Роза стиснула її в сильних ледь на травматичних обіймах, майже розчавивши її. Вона промовила. «Заумеджду дрекігас! Пора купатися!» За декілька місяців більше не було пана і пані губерманнів. Послуговуючи звичною пригоршною слів, Роза сказала. «Послухай, ну, Лізаль, від відсьогодні ти називатимеш мене мама». Вона на хвилинку замислилась. «Як ти називала свою справжню маму?» Лізель швиденько відповіла. «Аух, мама!» «Також мама!» «Ну, тоді я твоя друга мама». Вона подивилася. На чоловіка. А той там, здавалося, вона зібрала слова у жменю, зім'яла їх і шпурнула через стіл. Той заокель, той брудний свинтус. Називатимеш його тато. Ферштіст? зрозуміла? Так, одразу погодилась лізель. У цьому домі цінувалися швидкі відповіді. Так, мамо, виправила її роза. Завменш називай мене мамою, коли звертаєшся до мене. Тієї миті Ганс Губерман саме закінчив скручувати цигарку, облизав папіри, склеїв його, подивився на лізель і підморгнув її. Вона залюбки називатиме його татом. Жінка з прасковим кулаком. Кілька перших місяців були, звичайно, ж найважчими. Лізель щоночі снилися кошмари, обличчя брата, що втупилося в підлогу. Прокидаючись, вона бросалася в ліжку. Кричала і тонула у вирі простирадл. Навпроти, з іншого боку кімнати, братове ліжко пливло на чечовену темряві. Лізель повільно приходила до тями, а ліжко, здавалося, осідало на підлогу. Це видіння її не вельми заспокоювало, тож минало ще трохи часу, перш ніж дівчинка припиняла кричати. Чи не єдиним плюсом кошмарів було те, що до її кімнати приходив Ганс Губерман, новий тато? щоб заспокоїти її, щоб подарувати свою любов. Він приходив щоночі і сидів біля неї. Декілька разів на початку він просто був там. Стороння людина, що проганяла її самотність. За декілька ночей він уже шепотів. «Тихенько, я тут, усе добре». За три тижні він обійняв її. Між ними зростала довіра. Головним чином через грубу силу його лагідності, його присутності. Від самого початку дівчинка знала, що Ганс Губерман прийде посеред крику і не покине її. Визначення якого не знайдете у словнику. Непокидання. Вияв довіри і любові, який часто розпізнають діти. Ганс Губерман із запасними очима сидів на ліжку, а Лізель плакала в його рукав і вдихала його запах. Кожного разу після другої години ночі вона знову засинає. Огорнута цим запахом. Це була суміш викорених цигарок, старої фарби і людської шкіри. Спочатку вона втягувала цей запах, потім дихала ним, доки не тонула в ньому. Щоранку Ганс сидів у кріслі за декілька футів від неї, з опущеною головою, зігнутий ледь ненавпіл. Він ніколи не лягав на сусіднє ліжко. Лізель злазила з ліжка й обережно цілувала його в щоку, а він прокидався й усміхався їй. Іноді тето казав їй залізти на ліжко й почекати хвилинку, а тоді повертався за кордеоном і грав для неї. Лізель сиділа, щось наспівувала від задоволення, стиснувши холодні пальці на ногах, ніколи раніше для неї не грали. Вона по-дурному до себе усміхалася і спостерігала, як на татовому обличчі вимальовуються лінії і вдивлялася в розплавлений метал його очей, доки з кухні не долинали прокльони. Досить бринькати за заукерль! Тато ще трохи грав, а тоді підморгував їй, і вона незграбно підморгувала йому. Декілька разів, просто щоб й більше розізлити маму, він приносив акордеон на кухню і грав під час сніданку. Татовий хліб із джемом лежав напівз'їдений на тарілці, вигнутої у формі укусів, а музика вдивлялася в обличчя Лізель. Знаю, це звучить дивно, та саме такі були в неї відчуття. Татова права рука мандрувала клавішами зубного кольору, ліва рука натискала кнопки. Найбільше Лізель подобалося дивитися, як він торкався сріблястою блискучою кнопки до мажор. Подряпані та досі лискучі чорні боки акордеона рухалися туди-сюди, коли татові руки стискали запелюжені міхи, примушуючи їх тягувати повітря а потім виштовхувати його назад. У такі ранки на кухні тата оживляв свого акардеона. Мені здається, що це не також і безглуздо, якщо добре подумати. Як визначити, чи хтось живий? Перевірити, чи дихає? Звук акардеона, зрештою, був ознакою безпеки. День не світло. вдень не міг приснитися брат. Вона сумувала за ними частенько, ледь чутно, плакала у крихітній умивальні. Проте раділа, що не спить. У першу ніч перебування в домі гумерманів Лізель заховала останню річ, яка пов'язувала її з братом – посібник гробаря. Під матрацом і час від часу витягала книжку, щоб потримати в руках. Вона розглядала напис на укладинці, торкалася пальцями букв у середині, але й гадки не мало, що там написано. Насправді їй було байдуже. Про що ця книжка? Важливішим було те, що вона означала. Значення книжки. Перше останній раз, коли вона бачила братика. Друге останній раз, коли вона бачила маму. Іноді вона шепотіла. Мама і згадувала мамине обличчя сотні разів на день. Та ці спостереження здавалися дріб'язковими порівняно з нічними жахіттями. Там, на неосяжних просторах снів, вона почувалася як ніколи самотньою. Впевненої, ви вже помітили, що в домі не було інших дітей. Губерманни мали двох рідних дітей, але вони були дорослі і жили окремо. Ганс молодший працював у центрі Мюнхена, а Труді підробляла покоївкою і няною. Незабаром обох поглине війна. Вона виготовлятиме патрони, він ними стрілятиме. Школа, як ви можете здогадатися, була жахливим провалом. Хоча вона і була державною, там відчувався сильний католицький вплив, а Лізель була лютеранкою. Не На найкращий початок Егеш, а тоді виявилося, що вона не вміє читати і писати. Яка ганьба! Лізель перевели до найменших дітей, які тільки починали вчити абетку. Нехай вона і була худорлявою і блідою, серед тієї малечі почувалася просто гігантською і частенько хотіла побліднути настільки, щоб зовсім розчинитися в повітрі. Та й удома не було, кому її вчити. «Ти навіть не питай його!» – зауважила мама. «Той заукерль. Тато виглядав у вікно, така у нього була звичка. Він кинув школу в четвертому класі. Не обертаючись, тато м'яко, але ущіпливо відповів. «Ну, її можеш теж не питати». Він струсив дрібку попелу через вікно. Вона кинула школу в третьому у домі. Не було книжок, крім однієї, захованої під матрацом. і могла хіба повторювати абетку собі під ніс, доки їй не веліли замовкнути вельми недвозначними фразами, саме лише бурмотіння. А вже згодом після жахливого випадку з опісяним ліжком почалися уроки читання. Неофіційно їх прозвали опівнічними уроками, хоча зазвичай вони починалися близько другої години ночі. Та про це потім. У середині лютого, коли їй виповнилось 10, Лізель отримала в подарунок стару ляльку з жовтим волоссям і без однієї ноги. «Це найкраще, що в нас є», – вибачився тато. Що ти таке верзеш? Та їй пощастило мати хоча б це, дорікнула мама. Ганс розглядав наявну в ляльку ногу, а Лізель приміряла нову форму. Десять років означало Гітлер Югенд, а Гітлер Югенд це маленька коричнева форма. Оскільки Лізель була дівчинкою, то належало до того, що називалося БДМ. Пояснення абревіатура Бунт Дочеметхен Союз німецьких дівчат. Найперше, на що там звертало увагу, це правильне виконання привітання «Хайль Гітла». Тоді їх вчили маршурувати з строєм, робити перев'язку і зашивати одяг. Вони також ходили в походи і займалися іншими схожими заняттями. На середу і суботу завжди призначалися збори, які тривали з третьої до п'ятої. Що середи, щосуботи, тато відводив туди лізель, а за дві години забирав. Вони майже ніколи про це не говорили. Вони просто трималися за руки і прислухалися до власних кроків. А тато ще й викурював одну або дві цигарки. Єдине тривожило Лізель. Тато завжди кудись йшов. Дуже часто ввечері він заходив до вітальні, яка також правила губерманом за спальню. Витягав зі старого серванту акордеона і протискувався кухнею в напрямку хідних дверей. Він йшов небесною вулицею, а мама відчиняла вікно і викрикувала «Не засиджуйся допізна!» «Може крикнеш ще голосніше?» Обертався і вигукував тато у відповідь. «Зау, Кель, поцілуй мене в дупу, буду кричати так голосно, як захочу!» Відлуння її лайки неслося за ним вулицею. Тато ніколи не оглядався, ну, принаймні доти, доки не був впевнений, що його дружина вже не визирає з вікна. Такими вечорами, за кардеоном у руках, в кінці вулиці... Якраз на розі перед крамницею пані Діллер він озирався і бачив пости, що замінила розу у вікні. На мить його довго примарна рука підіймалася, а тоді він розвертався і помаленьку йшов далі. Коли Лізель бачила його знову, була вже друга година ночі, і тато лагідно висмикував її з обіймів нічного кошмару. Вечорами в маленькій кухні завжди було гамірно. Роза Губерна без уваги говорила, а бесіда в її розуміння це «шімфен». Вона постійно сперечалася і нарікала. Насправді сперечатися не було з ким, а тому мама користалася кожною нагодою. На кухні вона могла сперечатися з усім світом, і майже щовечора вона так і робила. Після вечері, коли тато йшов, Лізель і Роза зазвичай залишалися на кухні, і мама бралася прасувати. Декілька разів на тиждень, коли Лізель поверталася зі школи, вони з мамою простували вулицями Молькінга. Забирали і розносили випраний та випресуваний одяг найзаможнішим мешканцям міста. На вулицю Кнаупта, на Верскову вулицю, на декілька інших вулиць мама віддавала і забирала одяг із удаваною посмішкою. Та що не зачинялися двері і вона трохи відходила від будинку, то починала бештати усіх цих багатіїв разом з усіма їхніми грошима і лінощами. Ну такі вже ледецюги, що не можуть самі собі попрати. Завжди повторювала мама, незважаючи на те, що залежало від цих людей. О той ганила вона пана Фогеля з Верезкової вулиці». Всі гроші дісталися йому від батька, а він тринкає їх на жінок і пиятику і на прання з просуванням, звісно. Це було щось на кшалт в'їдливої переклички. Пан Фогель, пан і пані Пфафергюрвери. Гелена Шмід, сім'я Вайнгартнерів, усі вони були у чомусь винні. Окрім баяцтва і тринкання грошей на розпусту, Ернс Фогель, за словами Рози, постійно шкрябав свою обліплену вошами голову, облизував пальці і лише тоді давав їй гроші. «Їх треба прати, перш ніж приносити додому», – підсумувала вона. Фафельгюрвери ретельно перевіряли її роботу. «Будь ласка, щоб на цих сорочках не було жодної складки», – передражнювала Роза. «І жодної зморщички на цьому костюмі. І вони стоять там, оглядають простісінько переді мною, простісінько в мене під носом. Гюзіндел! Погань!» Вайнгартнери, очевидно, були людьми геть недалекими, та ще й з линючою кішкою, що її Роза теж величала зауменш. «Ти знаєш, скільки часу мені треба, щоб здихатися тієї шерсті? Вона усюди!» Хелена Шміт була заможною вдовою. Та стара шкапа сидить там і не діє. За все життя вона ні дня не працювала. Проте найбільше призирства Роза приберегла для будинку під номером 8 по вулиці Гранде. Цей великий особняк стояв на пагорбі у верхній частині Молькінга. «Оце!» – казала вона, коли вперше привела туди Лізель. Будинок мера, того пройди світа. Його дружина цілими днями не виходить з дому. До того ж, вона така скупа, що навіть вогню не розведе. У них там холод собачий, вона схиблена. Роза повторила, наголошуючи на кожному слові: Геть, схиблена на всю голову. Біля хвіртки вона махнула дівчинці рукою. Ти йди! Лізель страшенно перелякалася. Величезні коричні двері з мідним молотком нависали над східцями. «Що? Ти мені не щокай! Зауменш, рухайся!» Лізель пішла, вона минула стежку, піднялася східцями на ганок, трохи повагалася, а тоді постукала. Двері відчинив купальний халат, а в ньому жінка з переляканими очима, волоссям, що скидалося на пух, у позі загнаного звіра, вона помітила маму біля хвіртки і віддала дівчинці мішок із білизною. Дякую, промовила лізель, але відповіді не отримала. Лише двері вони зачинилися. Бачиш, сказала Роза, коли дівчинка підійшла до хвіртки. Отаке мені доводиться терпіти. Всіх тих багатих паршивців, тих ледачих свиней, уже йдучи з мішком у руках, лізель озирнулася. Мідний молоток на дверях не зводив з нею погляду. Закінчивши бештати людей, на яких вона працювала, Роза Куберман за своєю звичкою переходила до іншої улюбленої теми для презирства свого чоловіка. Вона дивилася на мішок з одягом і похилі будинки. І говорила, говорила, говорила. «І «Якби з твого тата була хоч якась користь». Казала вона дівчинці щоразу, коли вони проходили через молькінг. «То мені не довелося б цим займатися». І вона глузливо фиркала. «Маляр, і на що мені здався той аршлог, і чого я вийшла за нього?» Вони мені так і казали, мої батьки, септо. Їхні кроки хрискоціли на стежці. І що я тепер? Плентаюся вулицями і гну спину на кухні, бо той саукер ніколи не має роботи. Справжньої роботи. Тільки того жалюгідного кардеона, і що вечоро ті брудні гадючники. Так, мамо. І це все, що ти можеш сказати? Мамні очі були схожі на блідоблакитні латки. Приклеєні до обличчя. Вони йшли далі. Лізель несла мішок. Удома всю білизну прали у титані біля плити. Розвішували біля каміна у вітальні, а тоді прасували на кухні. Вся робота кипіла на кухні. «Ти це чула?» – запитувала мама майже щовечора. У руці вона тримала праску, нагріту на плиті. Світло в усьому будинку було тьмяним. Ілізель сиділа за кухонним столом, вдивляючись у щілини між язиками полум'я. – Що? – відповідала дівчинка. – Що таке? – Це була Гольцапфель. Роза уже зірвалася зі стільця. – Та заумен щойно знову плюнула на наші двері. Для пані Гольцапфель, однієї з сусідок, Плювання на двері губерманів щоразу, коли вона проходила повз, було традицією. Хідні двері були за якийсь метр від хвіртки, тож можна стверджувати, що вона була досить вправною і влучною. Плювання на двері було наслідком того, що вони з Розою Губерман ось уже понад 10 років перебували у якомусь словесному конфлікті. Ніхто не знав, як той конфлікт виник. Та вони й самі, ймовірно, цього вже не пам'ятали. Пані Гольцефель була жінкою-дротяною, очевидно, досить недоброзичливою. Вона не була заміжньою, проте мала двох синів на кілька років старших за сина Губерманів. Обоє були в армії, обоє в епізодичних ролях. І ще з'являться на цих сторінках. Я вам обіцяю. А щодо плювання, мушу зазначити, що пані Гольцефель виконувала свій обов'язок дуже ретельно. Жодного разу, коли проходила вона не забувала шпук на двері будинку під номером 33 і крикнути «Швайне!» Про німців я дізнався одну цікаву річ. Скидається на те, що вони дуже люблять свиней. Поцілунок – дитячий спосіб приймати рішення. Яка й більшість маленьких містечок Молькінг населяло багато диваків. Жменька таких жила на небесній вулиці. Пані Гольцефель була лише однією з них. Серед інших були… Руді Штайнер, хлопчик, що жив по сусідству і був схиблений на темношкірому американському легкоатлеті Джесі Овенсі, пані Діллер, Непохитна Аріка, власниця крамниці на розі, Томі Мюллер. Хлопчик із хронічною інфекцією вуха, що призвела до декількох операцій, рожевого струмка шкіри, що пробігав через його обличчя і звички смикатися. Чоловік здебільшого знаний як Фіфікус. Порівняно з його лайкою Роза Губерман здавалася святою, та ще й вельми красномовною. Загалом вулицю населяли переважно бідні люди. Незважаючи на значний ріст економіки Німеччини за часів Гітлера, бідні райони міста нікуди не зникли. Як я вже казав, будинок по сусідству від Губерманів орендувала сім'я Штайнерів. У них було шестеро дітей. Один із них – сумнозвісний Руді, незабаром стане найкращим другом Лізель а пізніше з співучасником, а інколи підбурювачем її злочинів. Вони познайомилися на вулиці. За декілька днів після першого прийому ванни мама дозволила Лізель вийти на двір і погратися із сусідськими дітьми. На Небесній вулиці друзів знаходили на дворі, хоч би якою була погода. Діти рідко ходили одне до одного в гості, бо будинки здебільшого були невеликими, і в них мало що було. До того ж, вони займалися своєю улюбленою розвагою, як професіонали на вулиці, футболом. Команди вже були набрані. Баки для сміття слугували воротами. Оскільки Лізель була новенькою, її одразу ж запхали поміж баки. І нарешті звільнили Томі Мюллера, хоч він і був найжалюгіднішим футболістом Небесної вулиці. Спершу все було добре. А тоді Томі Мюллер збив Руді Штайнера в сніг, відчайдушно намагаючись забрати в нього м'яча. Що? Вигукнув Томі. Його обличчя посмикувалося від обурення. Що я зробив? Усі гравці команди Руді виступили за пенальті. І Руді Штайнер став напроти новенької Лізель Мемінгер. Він розмістив м'яча на купці брудного снігу. Упевнений у звичному результаті. Зрештою, Руді забив усі 18 пенальтів, і навіть тоді, коли суперники випхали з воріт Томі Мюллера. Та хоч ким би його замінили, Руді все одно заб'є. Цього разу вони намагалися випхати зворіт Лізель. Як ви вже здогадалися, вона не погодилася, та й Руді був не проти. Ні-ні. Він посміхнувся. Нехай стоїть. Він потирав руки. Сніг уже не падав на брудну вулицю, і між ними згромадилися багнисті сліди. Руді доплентав до м'яча, вдарив, а Лізель стрибнула і якось відбило його ліктем. Тоді з самовдоволеною посмішкою вона піднялася на ноги, та в обличчя одразу ж полетіла сніжка, наполовину з грязюки, і нестерпно пекла. Ну що? «Подобалось?» – вишкірився хлопчик і побіг пом'яча. Зав керль!» – прошепотіла Лізель. Вона швидко засвоювала мову нової сім'ї. Деякі відомості про Руді Штайнера. Він був на вісім місяців старший за Лізель. У нього були худі ноги, гострі зуби, витрішкуваті блакитні очі і волосся лимонного кольору. Один із шести дітей Штайнерів. Він завжди був голодним. На Небесній вулиці його вважали трохи схибленим. А все через подію, про яку мало хто говорив, але усі чули. Випадок із Джесі Овенсом. Коли Руді вимазався вугіллям і вночі прийшов на місцевий стадіон, щоб пробігти стометрівку. Схиблений він чи ні, Руді завжди судилося стати найкращим другом Лізель. А Сніжка в обличчя – це безсумнівно бездоганний початок тривалої дружби. За декілька днів Лізель ходила до школи зі Штайнерами. Мама Руді, Барбара, Примусила його пообіцяти, що він супроводжуватиме нову дівчинку. Примусила, перш за все, через те, що дізналася про Сніжку. Віддаючи належне, Руді слід сказати, що він із задоволенням погодився. Він не був із тих хлопців, що ненавидять дівчат. Йому дівчата подобалися. І Лізель, зокрема, звідси й Сніжка. Насправді Руді Штайнер був одним із тих зухвалих маленьких негідників, що мріють про дівчат. Напевне, серед марева і перепитій кожного дитинства знайдеться такий хлопчина. Він не боїться протилежної статі лише тому, що інші хлопці сповнені такого страху. Він належить до тих, хто не боїться приймати рішення. І щодо Лізель Мамінгер, Руді вже все вирішив. По дорозі до школи він намагався показувати їй місцеві цікавинки, чи принаймні втиснути їх поміж криками на своїх молодших братів і сестер, щоб ті заткнули пельку. І криками старших, які веліли заткнути пельку йому. Найпершою цікавинкою в його переліку було маленьке віконце на другому поверсі житлового блоку. Там живе Томмі Мюллер. Він побачив, що Лізель не пам'ятає. Ну той, що смикається. Коли йому було п'ять, він загубився на ринку, а тоді був найхолодніший день усього року. Коли його знайшли за три години... Він перетворився на бурульку, а від холоду в нього страшенно боліло вухо. За певний час у вусі з'явилася інфекція. Йому зробили три чи чотири операції, пошкодили нерви. От він тепер і смикається. І погано грає у футбол. Докинула Лізель. Найгірше зі всіх. Далі була крамничка на розі, наприкінці Небесної вулиці. Вона належала пані Ділер. Важливе зауваження про пані Ділер. У неї було одне золоте правило. Пані Ділар була кутастою жінкою з товстими окулярами і лиховісним поглядом. Такий зловісний вигляд вона виробила для того, щоб ні в кого не було навіть найменшого бажання вкрасти щось з її крамниці якою вона керувала з військовою поставою і крижаним голосом. Навіть її подих пахнув як хайль Гітлера. Крамниця була білою, холодною і зовсім не живою. Маленький будиночок, що притиснувся до крамниці, тремтів більше за інші будинки на Небесній вулиці. Саме пані Ділер вселяла це тремтіння. Вона роздавала його як єдиний свій безкоштовний товар. Вона жила для своєї крамниці а її крамниця жила для Третього Рейху. І навіть тоді, коли пізніше того року ввели продуктові картки, казалось, що пані Ділер продає з-під прилавка деякі важкодоступні товари і жертви гроші нацистській партії. На стіні позаду того місця, де вона зазвичай сиділа, висіло фото фюрера в рамочці. Якщо ви зайдете до її крамниці і забудете сказати «Хайл Гітлер», то пані Ділер нічого вам не продасть. Проходячи повз, Руді показав Лізель куленопробивні очі, що з коса поглядали на них із вікна крамниці. «Кажи, хайль, коли заходиш туди!» – застерігав він. «Якщо не хочеш шукати якусь іншу крамницю!» Коли вони вже проминули пані Ділер, Лізель іще раз озирнулася, та збільшені очі досі були там, приклеєні до вікна. За рогом була Мюнхенська вулиця. Головна дорога в Молькінг і із Молькінга, заляпана грязюкою. Як це тепер часто бувало, вулицею на тренування маршурували солдати. Струнко крокувала їхня уніформа, а чорні черевики ще більше бруднили сніг. Їхні обличчя зосереджено вдивлялися вперед. Коли солдати зникли з виду, Лізель і групка Штайнерів проминули ще декілька вітрин, і приголомшливу ратушу, яку пізніше обрубають на коліні і закопають у землю. Декілька крамниць були порожніми, а їх стіни вкривали жовті зірки і принизливі слова про євреїв. Далі по вулиці була церква, що тягнулася до неба, а її дах скидався на малюнок зі старанно викладеної черепиці. Вулиця була схожа на довгий сірий тунель, вогкий коридор, де люди зіщілюються від холоду. А кроки відлунюють так, ніби ви йдете по воді. Раптом Руді помчав уперед, тягнучи за собою лізель. Він постукав у вікно кравецької крамниці. Якби дівчинка зуміла прочитати вивіску, то зрозуміла б, щоб крамниця належить татові Руді. Вона ще не відчинилася, та чоловік середині вже розкладав на прилавку якийсь одяг. Він підвів голову і помахав рукою. «Мій тато!» Повідомив Руді, і невдовзі вони опинилися серед штайнерів різного штибу, які махали татові, чи посилали йому повітряні поцілунки, або просто стояла і кивали головою, як це робили старші. А тоді, почим далі, до останньої цікавинки на шляху до школи. Остання зупинка – дорога жовтих зірок. Ніхто не хотів тут затримуватися. Проте майже всі зупинялися й озиралися. Дорога, наче довго зламана рука, а на ній декілька будинків із пошматованими віктами і пощербленими стінами. На дверях намальовані зірки Давида. Ці будинки стояли там як прокажені, гнійні виразки на зранному тілі німецької землі. Це що найменше, вулиця Шиллера. Сказав Руді, дорога з жовтих зірок. Внизу вулицею існували якісь люди. Через мряку вони скидалися на привидів не люди, лише тіні, що медушаться під свинцевими хмарами. Ходіть, ви двоє. покликав курт, найстарший з дітей штайнерів, і Руді та лізель швиденько підійшли до нього. У школі Руді навмисно вишукував лізель під час перерви. Йому було байдуже, що там казали інші про тупість новенької. Він був із нею від самого початку і буде з нею потім, коли вона вибухне образою. Проте він не буде безкорисливим. Гіршим за хлопця, який вас ненавидить, може бути хіба хлопець, який вас любить. Наприкінці квітня, повернувшись зі школи, Руді і Лізель вешталися Небесною вулицею і чекали, поки усі зберуться, щоб пограти у футбол. Вони прийшли трохи раніше – Тож інших дітей іще не було. На вулиці був лише лайливий Пфіфікус. Дивись. Показав Руді. Портрет Пфіфікуса. Хирлявий, біле волосся, чорний дощовик, бурі штани, розлізлі черевики і язик та ще й неабиякий. Ей, фіфікуси. Коли фігура віддалі козирнулася, Руді засвистів. Старий Ганю випростався і одразу ж взявся лаятися. І то з такою люттю, що її гріх не назвати винятковим талантом. Ніхто не знав, яке було його справжнє ім'я. А якщо й знали, то ніколи його не називали. Всі кликали його Пфіфікус. Бо таке ім'я пасує тому, хто полюбляє свистіти. А Пфіфікус свистіти таки любив. Він постійно насвистував мелодію, відому як Марш Радецького. І всі діти Молькінга, викрукнувши його ім'я, починали насвистувати ту мелодію. Отоді Пфіфікус забував про свою звичну манеру ходити, нахил уперед, великі розмашисті кроки, руки за спиною дощовика, і вмить випроставшись, заходився сипати лайкою. Відтак ілюзія сумирності розбивалася на друски, а його голос вивергав лють. Цього разу лізель автоматично повторила кепкування руді Фіфікус. Вигукнула вона, миттєво опановуючи відповідну жорстокість, якої скидається на те, потребує дитинства. Звистіла вона жахливо, та зараз не було часу вчитися. Він побіг за ними, викрикуючи прокльони. Почав він із Гії Шайсен, а далі пішли міцніші слівця. Спершу всю свою лайку він спрямовував на хлопчика, а тоді перейшов і до Лізель. Ти малаш льондра! Ревів він, його слова врізалися її у спину. Раніше я тебе тут не бачив. Уявіть собі, назвати десятилітню дівчинку шльондрою. Отакий він був, той Пфіфікус. Багато хто вважав, що вони з пані Гольцепфель були б причудовою парою. Ану поверніться. Останні слова, які долетіли до них, коли вони бігли, а добігли вони аж до Мюнхенської вулиці. Біжимо. Промовив Руді щойно перевів подих. «Он туди, вже недалеко». Він привів її на овал Губерта, де стався випадок із Джесі Овенсом, і вони стояли там, запхавши руки в кишені. Бігова доріжка витягнулася перед ними. Тут могло статися лише одне, і Руді почав. «Сто метрів!» – під'юджував він. «Б'юся об заклад, що я тебе пережину!» Лізель із ним не погодилася. «А я кажу, що не пережинеш!» «То на що закладаємось, мала менш? Маєш якісь гроші?» «Звідки? А ти маєш?» Не маю. Але в Руді вже з'явилася ідея. У ньому прокинувся Ловелас. «Якщо я переможу, то я тебе поцілую». Він схилився і почав закочувати штани. Лізуль, м'яко кажучи, стривожилась. «Навіщо тобі мене цілувати? Я ж брудна». «І я брудний». Руді справді не розумів, чому трохи грязюки має стати йому на заваді. Вони обоє вже давненько не купалися. Дівчинка думала про це, оглядаючи худі ноги свого суперника. Вони були такими ж худими, як і її власні. Йому ні за що мене не перегнати, подумала вона. І серйозно кивнула. Домовилась. «Ти можеш поцілувати мене, якщо виграєш. Але якщо виграю я, то мені більше не доведеться стояти на воротах». Руді обдумав пропозицію. Справедливо. І вони потисли руки. Небо було темним, його затягнуло імлою. А на землю вже опускалися дрібні крупинки дощу. Бігова доріжка була болотистішою, ніж здавалося на перший погляд. Бігуни приготувалися. Замість стартового пострілу Руді підкинув камінця. Коли той упав на землю, обоє побігли. «Я навіть не бачу де фініш», – поскаржилась Лізель. «А я бачу». Камінь груз у землю. Вони бігли пліч-опліч, штовхаючись ліктями, намагаючись вирватися вперед. Слизька земля чвакотіла під ногами, а за якихось двадцять метрів до фінішу обоє розпласталися у грязюці. «Ісус, Марія і Йосип!» – викрикнув Руді. «Я весь у цьому лайні!» «Це не лайно!» – виправила Лізель. «Це грязюка!» Проте вона теж не була цілком певна. Вони проїхали ще метрів зоп'ять до фінішу. «То що?» «Нічия?» Руді глянув на неї, усюди його гострі зуби і вітришкуваті блакитні очі. Півобличчя вимазано грязюкою. «Якщо нічия, я все одно отримаю свій поцілунок». «Ще чого?» Лізель підвелася і змахнула трохи грязюки зі своєї куртки. «Я не поставлю тебе на ворота». «Та пропадити з тими воротами». Вони поверталися на Небесну вулицю, і Руді застеріг її. «Колись, Лізель», – сказав він, – Тобі самі страшенно захочеться мене поцілувати. Та Лізель знала своє. Вона поклялася. Допоки вони з Руді Штайнером житимуть на цьому світі, вона ніколи не поцілує того жалюгідного брудного зау -керля. На сьогодні це точно. Зараз у неї важливіші справи. Вона оглянула свою заболочену одежу і константувала очевидне. Вона мене вб'є. Вона – це, звичайно ж, Роза Губерман, також відома як мама, і вона таки справді ледь її не вбила. Слово зауменш ні на мить не покидало дівчинку у процесі здійснення покарання. Роза перемолола її на фарш. Випадок із Джесі Овенсом Як ми з вами знаємо, Лізелі ще не було на Небесній вулиці, коли Руді витворив свій ганебний дитячий подвиг. Одначе, коли вона озиралася, їй здавалося, що вона таки була там. У своїх спогадах Лізель якимось дивом стояла серед уявних оболівальників. Ніхто не розповідав їй про той випадок, та Руді безперечно компенсував це з надлишком. Тож, коли вона почала пригадувати свою історію, випадок із Джессі Овенсом був такою ж частиною розповіді, як і все, що вона бачила на власні очі. Був 1936 рік. Олімпійські ігри. Ігри Гітлера. Джесі Овенс щойно закінчив естафету 4 на 100 метрів і виграв свою четверту золоту медаль. По всьому світу гуманіли про те, що він неповноцінна людина, бо темношкірий. І саме тому Гітлер відмовився потиснути йому руку. Та навіть найзатятіші расисти Німеччини захоплювалися досягненнями Овенса. І слава про його перемоги просочилася крізь шпарини. Але ніхто не захоплювався ним так, як Руді Штайнер. Усе його сімейство зібралося у вітальні, а він прошмгував повз і вийшов на кухню. Там вигріб трохи вугілля з печі і заповнив ним свої невеликі долоні. Ось так. Він усміхнувся. Прийшов його час. Руді намазував вугіллям рівнем і товстим шаром, доки повністю не почорнів. Він втер його навіть у волосся. Подивився на своє відображення у вікні, вишкірився, наче невіжений, і в самих трусах і майці тихенько викотив братового велосипед і помчав вулицею до овалу Губерта. В одній кишені він приберіг декілька вуглинок, на випадок, якщо його забарвлення зітреться. Лізель уявляла, що тої ночі місяць був пришпилений до неба, а навколо були пришиті хмари. І ржавий велосипед увігнався в огорожу стадіону, і Руді переліз через неї. Він приземлився по інший бік і несміливим кроком по до старту 100-метрівки. Трохи пожвавівши, він взявся незграбно розминатися. Вишпортав землі стартову позначку. Очікуючи своєї миті, він походжав по стадіону, намагаючись зосередитися під чорнотою неба. А Місяць і зірки дивилися на нього прискіпливо. «Овенс у гарній формі!» Почав Руді коментувати. «Це може бути його найбільша перемога за всі!» Він потис уявні руки інших бігунів і побажав їм удачі. Хоча й знав, у них не було жодного шансу. Стартовий постріл скомандував їм бігти. Весь стадіон кожної годюйми заполонили вболівальники. Усі вони скандували одне. Вони вигукували ім'я Руді Штайнера, а його звати Джессі Джесі Овенс. Усе стихло. Босі ноги вросли в землю. Він відчував її між пальцями. За командою приготуватися він взяв низький старт, і постріл продірявив нічне повітря. Третину дистанції він пробіг на рівні з іншими – та незабаром вугільний Овенс вирвався вперед і відірвався від суперників. Овенс вирвався вперед. Пролунав пронизливий голос Руді, поки він мчав порожнім стадіоном, простісінько в бурхливих овацій олімпійського тріумфу. Він навіть відчув, як на грудях розірвалася фінішна стрічка. Він прибіг першим. Найшвидша у світі людина. І лише на колі пошани його спіткала неприємність. Серед натовпу якраз на фініші – Стояв ніби страховисько тато. Якщо точніше, то страховисько було в костюмі. Як я казав раніше, тато Руді був кравцем. Край рідко він виходив з дому без костюму і краватки. Цього разу на ньому були тільки костюм і розхристана сорочка. У «Вас іст лос?» запитав він сина, коли той підійшов у всій своїй вугільній красі. «Що тут біса відбувається?» Натоп вболівальників розчинився у повітрі, подув легенький вітерець. «Я спав у кріслі, коли Курт помітив, що ти кудись зник. Усі тебе шукають». За нормальних обставин пан Штайнер був надзвичайно вічливим. Але те, що один із його синів літньої ночі вимазався вугіллям, він аж ніяк не вважав нормальним. «Колопить з Про бурмоців він, хоча зважаючи на те, що мав шестеро дітей, він завжди припускав таку можливість. Принаймні, один міг виявитися непутящим. І ось тато дивиться на того непутящого, очікуючи пояснення. «Я слухаю». Руді зігнувся, вперся долонями в коліна і важко дихав. «Я був Джесі Овенсом». Сказав він так, ніби це було найзвичайнісіньким заняттям. У голосі навіть вчувалося якесь роздратування, от ніби він хотів додати. А на що це в біса схоже? Проте роздратування зникло, щойно він помітив, як напружилися недоспані мішки під татовими очима. Джесі Овенсу? Пан Штайнер належав до тих людей, яких можна назвати дерев'яними. Його голос був твердим і суворим. Його тіло було високим і важким, як дуб. Його волосся скидалося на скалки. І що там з ним? Тату, ти ж знаєш, чорне диво. Зараз я тобі покажу чорне диво. І він двома пальцями схопив сина за вухо. Руді поморщився. Ай, болить! Та невже. Тато більше переймався тим, що в'язка вугілля повимазує йому пальці. Обмазався з голови до п'ят. Подумав він. Боже, і навіть про вуха не забув. Куди? По дорозі додому пан Штайнер вирішив поговорити з хлопчиком про політику і якомога доступніше усе пояснити. Лише декілька років потому Рудь зрозуміє, та буде вже занадто пізно, щоб цим перейматися. Суперечлива політика Алекса Штайнера. Пункт перший. Він був членом нацистської партії, але не відчував ненависті до євреїв чи ще когось, якщо вже зайшла про це мова. Пункт 2. Проте таємно він таки відчував якусь частку полегшення чи навіть гірше – радості. Від того, що торговців-євреїв позбавили бізнесу, адже пропаганда запевнила його, що навала кравців-євреїв, які переманять усіх його клієнтів – це лише справа часу. Пункт третій. Але невже це означає, що їх слід прогнати назавжди? Пункт четвертий. Його сім'я. Він, звичайно ж, мусить робити усе, щоб її забезпечити. Якщо це означає, що він мусить вступити в партію, він мусить вступити в партію. Пункт п'ятий. Десь там, на самому дні, його серця щось свербіло, та він наказав собі нічого не шкрябити. Він боявся того, що могло звідти витекти. Коли, звернувши декілька разів, вони вийшли на Небесну вулицю, Алекс промовив. Синку, не можна ходити по вулиці, вимазавшись чорним. Чуєш мене? Руді було цікаво, але в той же час він розгубився. Місяць уже відпороли, і він міг вільно рухатися небом. То вверх, то вниз, і стікати хлопчикові на обличчя. Яке стало серйозним і похмурим, як його думки. Тату, а чому не можна? Тому що тебе заберуть. Чому? тому що не треба намагатися стати чорним, чи євреєм, чи ще кимось, хто не такий, як ми. А хто такі євреї? Пам'ятаєш пана Кауфмана, мого давнього клієнта? У нього ми купили тобі червика. Ага. Так от, він єврей. Я не знав, щоб бути євреєм треба платити? Треба мати дозвіл? Ні, Руді. Однією рукою пан Штайнер тягнув велосипеда, другою Руді. Йому було нелегко розмовляти. Він досі не відпустив синове вухо. Він геть про це забув. Це те саме, що бути німцем чи католиком. О, а Джесі Овенс? Католик? Я не знаю. Він перечепився через педаль велосипеда і відпустив хлопчика вухо. Якийсь час вони йшли мовчки, а тоді Руді сказав. Тату, я хотів би бути таким, як Джесі Овенс. Пан Штайнер опустив руку синові на голову і пояснив. Я знаю, Руді. Але ти маєш гарне світле волосся і великі блакитні очі. Радій тому, що є. Зрозумів? Та нічого не було зрозуміло. Руді не зрозумів нічого. А та ніч була лише початком того, що мало статися. За два з половиною роки від взуттєвої крамниці Кауфмана залишаться тільки друзки. А всі черевики, що у коробках, полетять до кузова вантажівки. Зворотний бік наждачного паперу. Припускаю, що в людей трапляються вирішальні моменти, особливо у дитинстві. Для одних це випадок із Джесі Овенсом, для інших істерика з обмоченим ліжком. Це було наприкінці травня 1939 року, і той вечір нічим не відрізнявся від інших вечорів. Мама вимахувала прасковим кулаком, тата знову не було вдома. Лізель витерла вхідні двері і споглядала небо над Небесною вулицею. Перед тим був парад. Мюнхенською вулицею в брунатних сорочках йшли радикали з НСРПН, так знаною як нацистська партія. Гордо тримаючи свої знамена, високо, ніби на палицях, несучи свої голови. Їхні голоси лунали піснями, а на сам кінець вони гучно завели Deutschland і Убер-Алес! Німеччина понад усе!» Як завжди їм аплодували. Пришпорені вони прямували не відкуди. Люди стояли на вулиці і спостерігали, хто салютуючи жестом «Хайл Гітлер», хто з долонями, що горіли від аплодисментів, у деякого обличчя було серйозним і гордим, як у пані Ділер, а місцями траплялися поодинокі якісь чужі тут люди, такі як Алекс Штайнер, що стояв там, ніби людиноподібна дерев'яна колода, і плескав у долоні розмірено і старанно, і прекрасно, покора. Лізель разом із татом і Роді стояли на тротуарі. Обличчя Ганса Губермана затьмарювали сутінки. Декілька доленосних чисел. У 1933 році близько 90% німців рішуче підтримали Адольфа Гітлера. Залишається 10% тих, хто його не підтримав. Ганс Губерман належав до них. На це він мав причину. Уночі Лізель снилися уже звичні сни. Спершу вона побачила, як крокують брунатні сорочки, а невдовзі вони привели її до потяга, де чекало незмінне відкриття. Її братик знову втупився в підлогу. І з криком прокинувшись, дівчинка одразу збагнула, що цього разу щось не так. І з-під простирадолу пробивався запах, теплий і нудотний. Спочатку Лізель намагалася переконати себе, що нічого не сталося. Та коли тато наблизився і обійняв її, вона розплакалася і зізналася йому на вухо. «Тату!» – прошепотіла вона. «Тату!» – і більше нічого. Напевно, він уже відчув запах. Він обережно взяв її на руки і відніс до умивальні. Все сталося за декілька хвилин. «Ми знімемо прострадла». Сказав тато, і щойно він запхав руку під матрац та потягнув тканину, звідти щось випало і вдарилося об підлогу. Чорна книжка зі сріблястим написом на обкладинці вислизнула і приземлилася на підлозі між гансовими ступнями. Він глянув на книжку. Перевів погляд на дівчинку, що ніякого здвигнуло плечима. А тоді прочитав назву зосереджено і вголос. «Посібник робаря. «То ось як вона називається», – подумала Лізель. Тепер поміж них простелилася латка мовчання. Чоловік, дівчинка і книжка. Він підняв її і заговорив м'яко, як вата. Розмова о другій годині ночі. «Це твоє?» «Так, тату». «Хочеш її прочитати?» «Знову, так, тату. Втомлена усмішка, металеві очі, що плавляться». Що ж, тоді й будемо читати. Чотири роки по тому, коли Лізель писатиме в підвалі, у неї з'являться дві думки про травму з обмоченим ліжком. По-перше, вона зрозуміє, як неймовірно їй пощастило, що саме тато знайшов тоді книжку. На щастя, коли простирадла прали раніше, Роза примушувала її знімати і застиляти їх самостійно. Рухайся зауменш! Думаєш цілий день вовтузитись? По-друге, вона дуже пишалася вкладом Ганса Губермана в її освіту. Хто б міг подумати, писала вона, що читати я навчуся далеко не в школі. Мене навчив тато. Люди не вважають його дуже розумним. І він справді читає не надто швидко. Але незабаром я дізналася, що слова і їх написання якось урятували йому життя. Чи принаймні слова і той чоловік що навчив його грати на аккордеоні. «Все по порядку», – сказав тієї ночі Ганс Губерман. Він виправ простирадла і розвісив їх сушитися. «Ось так», – повернувшись, повідомив він. «А тепер можна розпочати наш опівнічний урок». У жовтому світлі роїлися пеленки. Лізель сиділа на чистих і прохолодних простирадлах, присоромлена і щаслива. Згадка про обмочене ліжко досі її дошкуляла. Але зараз вона читатиме. Вона читатиме книжку. В ній наростала тривога. Яскраво спалахнули картинки обдарованої десятилітньої дівчинки, яка вміє читати. От тільки б це було так просто. Чесно кажучи, щиро зізнався тато, я й сам не дуже вміли читати. Нехай він і читав повільно, це не мало жодного значення. Зрештою, швидкість читання Ганса була нижче середнього. Може, буде менше дивуватися, що дівчинка поки не багато вміє. Втім, спочатку Ганс почувався ніякого, тримаючи в руках книжку, гортаючи сторінки. Він підійшов, і сів на ліжко, поряд із дівчинкою, відкинувся назад і, звичайно, зігнуті ноги. Тоді знову оглянув книжку і поклав її на просто радло. Чому така хороша дівчинка, як ти, хоче читати таку книжку? Лізель знову знизала плечима. Якби учень гробаря читав повне зібрання творів гете чи ще когось із генів літератури, то зараз перед ними лежала б зовсім інша книжка. Вона спробувала пояснити. «Я... коли вона лежала на снігу, і...» Ледь чутні слова злетіли з ліжка і осипалися на підлогу, наче пилинки. Але тато знав, що сказати. Він завжди знав, що треба говорити». Він погладив її заспане волосся і промовив Що ж, Лізель, тоді пообіцяй мені дещо. Якщо я незабаром помру, простеж, щоб мене похвалили так, як пише книжка. Вона кивнула дуже щиро Дивися, щоб не пропустили шостого розділу і четвертого пункту розділу дев'ятого. Він усміхнувся, а з ним і ліжкова замазура. Радий, що ми дійшли згоди. А тепер можемо братися до читання. Він вмостився зручніше, і його кістки заскрипіли, як шкряботливі дошки на підлозі. А тепер починаються розваги. У глибокій нічній тиші розгорнулася книжка, ніби подув вітерця. Озираючись назад, Лізель точно знає, про що думав тато коли його очі пробігли першою сторінкою посібника-гробаря. Він побачив, що текст не з легких, і добре знав, що книжка далеко не бездоганна. Там були слова, яких він і сам не знав, не кажучи вже про невеселу тему. А от у дівчинки виникло несподіване бажання прочитати книжку. І вона навіть не намагалася зрозуміти, звідки воно взялося. З одного боку, вона хотіла пересвідчитися, що її братика поховали правильно. Хоч би якою була причина, Лізель так нестерпно хотілося її почитати, як тільки може кортіти десятилітній дитині. Перший розділ називався «Крок, перший, вибір правильного інструменту». У короткому вступному абзаці перелічувалося те, про що розповідатимуть наступні 20 сторінок. Описувалося, яких видів бувають лопати, кайла, рукавиці і таке інше. А також йшлося про те, що надзвичайно важливо належно за ними доглядати. Копання могил – це вам не аби Ганс перегортав сторінки і відчував, що Лізель не відриває від нього очей. Вони тягнулися до нього, чіплялися за нього, чекали. Поки щось, хоч щонебудь, злетить з його губ. Так. Він знову підсунувся і віддав книжку Лізель. Подивись на цю сторінку і скажи, скільки слів ти можеш прочитати. Вона подивилася на слова і збрехала. Десь половину. Почитай їх для мене. Звісно ж, вона не могла. Коли тато попросив показати слова, які вона може прочитати, таких виявилося лише три, три основні німецькі займенники, а на всій сторінці було за дві сотні слів. Це може бути важче, ніж я думав. Дівчинка спіймала його на цій думці лише на мить. Ганс випростався, підвівся з ліжка і вийшов. Повернувшись, він сказав. Знаєш, у мене є краща ідея. У руці він тримав грубого малярського олівця і кубку наждачного паперу. Почнемо від самого початку. У Лізель не було причин не погодитися. У лівому куті згородного боку наждачного аркуша він намалював маленький квадрат і написав у середині велику літеру «А». У протилежному куті протулилася маленька «А». «А», – сказала Лізель. «Яке ти знаєш слово на букву «А»?» «Апфель». «Усміхнулася Лізель. Тато написав слово великими літерами, а під ним не малював кривобоке яблуко. Він був малярем, не художником. Домалювавши яблуко, він зміряв його поглядом і сказав, «А тепер наступна!» Вони проходили абетку і очі дівчинки все більше круглішали. Вона вивчала її в школі, у початковому класі. Та цього разу все було набагато краще. Тут була лише вона». І вона не почувалася переростком. Їй подобалося спостерігати, як татова рука виводить слова і повільно малює простенькі ілюстрації. «Ну ж, Болізель!» Сказав тато, коли в неї виникли труднощі зі словами. «Що починається на літеру «С»? Це ж так просто! Ти мене розчаровуєш!» Вона не могла пригадати жодного слова. «Ну ж, Бо!» Його голос жартував з нею. «Подумай про маму!» Аж раптом слово тріснуло її по обличчю, ніби хтось дав ляпаса. Мимовільна усмішка. «Зауменш!» – прокричала Лізель, а тато вибухнув сміхом і одразу ж стих. «Шшш! Не треба так шуміти!» Та він знову розсміявся, а тоді написав слово, доповниши його малюнком. Типова ілюстрація Ганса Губермана. «Тату, прошепотіла дівчинка, у мене немає очей!» Ганс погладив її по голові. Вона втрапила у його пастку. «З такою усмішкою, як у тебе?» – сказав він. «Непотрібні очі». Він обійняв її і знову подивився на малюнок. Його обличчя тепле срібло. А тепер літера «Т». Коли вони завершили з алфавітом, а потім переглянули його ще з десяток разів, тато схилився до лізера і промовив. «На сьогодні досить». А може ще декілька слів? Але тато стояв на своєму. Досить. Коли ти прокинешся, я зіграю тобі на акордеоні. Дякую, тато. Добра ніч. Тихенький коротенький смішок. Добра ніч. Добра ніч, тату. Він вимкнув світло, повернувся і сів у крісло. У темряві лізель не заплющувала очей. Вона дивилася на слова Запах дружби. Навчання тривало. Декілька наступних тижнів, а потім і влітку, опівнічні уроки починалися одразу після чергового нічного кошмару. За той час трапилося ще два випадки обмоченого ліжка. Та Ганс Губерман, як це було раніше, героїчно, прав, простирадла, а тоді брався до читання, малювання і розповідання. Перед ранком тихенькі голоси лунали голосно. У вівторок після третьої, мама зверіла Лізель зібратися і разом з нею віднести готове прання. У тата ж були інші плани. Він зайшов до кухні і сказав. Вибачай, мамо, та сьогодні вона з тобою не піде. Мама не зволила навіть очей відірвати від мішка з пранням. Тебе хтось питав, Аршлог? Лізель, ходімо. Вона читає. Відповів він. Тата подарував дівчинці підбадьорливу усмішку і підморгнув. «Зі мною. Я її вчу. Ми йдемо до ампору, уверх за течією, туди, де я колись вчився грати на кардеоні». Ось тепер Роза на нього подивилася. Вона поставила прыня на стіл і гвацько налаштувалася на відповідний рівень цинізму. «Що ти сказав?» «Я думаю, ти добре мене почула, Роза». Мама розсміялася. Чого в біса ти можеш її навчити? Картонна посмішка, слова нижче пояса. Ніби сам вмієш добре читати заукерль. Кухня застигла в очікуванні. Тато завдав удару у відповідь Ми віднесемо твоє прання. Ти брудний. Роза заткнулася, слова застрягли в неї в горлі. Вона зважувала сказане, щоб до смерку були вдома. Ми не можемо читати в темряві, маму. – промовила Лізель. – Що ти сказала, Зауменш? – Нічого, мамо. Тато усміхнувся і показав пальцем на дівчинку. – Книжку, наждачку, олівець! – скомандував він. – Як коли вона вже вийшла. Незабаром вони опинилися на Небесній вулиці. Несучи слова, музику і випрану білизну. По дорозі до крамниці пані Ділар вони декілька разів озиралися, щоб перевірити, чи мама досі стоїть біля хвіртки і спостерігає за ними? Вона так і стояла. Якийсь момент вона вигукнула: "Лізель, тримай мішок рівно, дивись мені, щоб жодної складочки". "Так, мамо". Вони зробили ще декілька кроків. "Лізель, ти тепло вдягнулася". "Що, мамо?" "За умене гас, ніколи нічого не чуєш. Ти тепло вдягнулася. Ввечері може похолодніти". За рогом тато просив, щоб з'язати шнурівки. "Лізель" «Можеш скрутити мені цигарку?» Для неї не могло бути більшої втіхи. Вони рознесли прання і попрямували до річки Ампар, що огинала місто. Вона бігла поряд, несучи свої води у напрямку Дахау, концентраційного табору. Через річку перекинувся дерев'яний міст. Вони примостилися на траві, де за 30 метрів від мосту вниз за течією, і писали слова, і читали їх у голос. А коли почало смеркатися. Гансузя кардеона. Лізель дивилася на нього і слухала, хоча й не одразу помітила спонтеличений вираз його обличчя, коли він грав того вечора. Татове обличчя. Воно блукало і чудувалося, але не виказало жодної відповіді. Не зараз. У ньому сталася якась зміна. Маленький злам. Дівчинка помітила це, але не усвідомлювала доти, доки всі історії не зійшлися в одну. Вона не помітила, що, граючи на акордеоні, тато кудись вдивлявся. Адже гадки не мала, що акардеон Ганса Губермана – це теж історія. Але настане день, коли ця історія раннього ранку з'явиться на Небесній вулиці. На порозі будинку під номером 33, з розкоюдженими плечима і в тремтячій курці вона принесе валізу, книжку і два запитання. А ще історію. Історію за історією. Історію всередині історії. А зараз, наскільки було відомо, Лізель, історія була одна. І вона їй дуже подобалась. Дівчинка лягла на спину і поринула в неосяжні обійми трави. Вона заплющила очі, а її вуха вбирали мелодію. Траплялися, звичайно ж, і певні труднощі. Декілька разів тато ледь стримувався, щоб не накрикнути на неї. «Ну ж бо Лізель!» – казав він. «Ти ж знаєш це слово! Ти знаєш його!» Тоді, коли здавалося, що справи у них йдуть неймовірно добре, вони наштовхувались на якісь перепони. Якщо випадала гарна погода, після обіду вони ходили до річки. Коли погода їм не сприяла, вони спускалися в підвал. Здебільшого через маму. Спочатку вони намагалися читати на кухні, та це їм не дуже вдавалося. Розо Якось звернувся до дружини Ганс. Його слова тихенько вклинулися поміж її реченнями. «Чи не могла б ти зробити мені одну послугу?» Вона обернулася біля плити. «Яку?» «Я тебе прошу, я тебе благаю. Будь ласка, хоч на п'ять хвилин закрий свого рота!» Можете собі уявити її реакцію. Саме так вони опинилися в підвалі. Там не було світла, тож вони принесли газову лампу. І крок за кроком між школою і домом, від річки до підвалу, від поганих днів до хороших, Лізель вчилася читати і писати. Незабаром, запевнив тато, ти зможеш прочитати ту жахливу книжку для трунарів, навіть із заплющеними очима. І мене переведуть із класу для малявок. Вона промовила ці слова, як рішуча господиня. Під час одного з підвальних уроків тато відклав наждачний папір. Запаси швидко закінчувалися, і витягнув пензлика. У Губерманів не було розкошів, але в підвалі зберігалося багато фарби, і вона стала у пригоді для навчання Лізель. Тато казав слово, дівчинка вимовляла його по буквах, а тоді малювала його на стіні, доки не виходило правильно. Щомісяця стіну перефарбовували. Новий цементний аркуш. Іноді ввечері після уроків у підвалі Лізель зіщулювалася у ванні, Слухала слова. Щоразу ті самі, які лунали з кухні. «Від тебе тхне!» – говорила мама Гансові. Цигарками і гасом. Дівчинка сиділа у воді і уявляла той запах, що осів на татовому одязі. Це, перш за все, був запах дружби. І вона теж ним пахла. Ліза любожнювала той запах. Вона нюхала свою руку і усміхалася. А вода навколо неї вистигала Чемпіонка шкільного двору у важкій вазі. Літо 1939 року квапилося, чи, можливо, квапилася Лізель. Вона грала у футбол з Руді та іншими дітьми Небесної Сотні. Цілорічна розвага. Розносила з мамою прання по всьому місту і вчила слова. Здавалося, що минуло лише декілька днів, а літо вже закінчилося. Восени сталися дві події. Вересень листопад 1939 року. Перше почалася Друга світова війна. Друге – Лізель Мемінгер стала чемпіонкою шкільного двору у важкій Вазі. Початок вересня. Того дня, коли почалася війна і роботи мені додалося, у Молькінгу було прохолодно. Весь світ говорив про війну. Шпальти газет смакували її. Голос фюрера рикав із німецьких радіоприймачів. Ми не відпустимо. Ми не покладатиму рук. Ми переможемо. Наш час прийшов. Розпочалася німецька окупація Польщі. І всюди збиралися люди, щоб дізнатися останні новини. Мюнхенська вулиця, як і інші центральні вулиці німецьких міст, жила війною. Запах, голос. Декілька днів перед тим ввели продуктові картки, написом на стіні. А зараз нововведення стало офіційним. Велика Британія і Франція оголосили війну у Німеччині, якщо сказати словами Ганса Губермана, а тепер починаються розваги. У день оголошення війни татові пощастило бути на роботі. По дорозі додому він підняв на вулиці газету, але не зупинився, щоб запхати її поміж банки з фарбою, які тягнув у візочку, а склав і сховав за пазуху. Доки дійшов додому і виняв її, його підперебив чорнило на шкіру. Газета опустилася на стіл, та новини були викарбувані у ганса на грудях. Татуювання. Він розстебнув сорочку і оглядав себе в непевному освітленій кухні. «Що там написано?» – запитала Лізель. Вона водила очима то в один, то в інший бік від чорних образів на татовій шкірі до газети. «Гідлер захопив Польщу», – відповів він і важко опустився в крісло. «Дойчланд е Убер Аліс», – прошепотів Ганс, і в його голосі не було навіть натяку на патріотизм. Знову з'явилося те його обличчя – акордеонове. Так почалася одна війна. Незабаром Лізель потрапить на іншу. Десь за місяць після початку навчального року її перевели до класу, що відповідав її віку. Ви можете подумати, це сталося тому, що Лізель стала краще читати, але річ не в цьому. Незважаючи на усі успіхи, у дівчинки досі були труднощі з читанням. Усюди були розкидані речення, слова вводили в оману. Причиною переведення здебільшого була її погана поведінка в молодшому класі. Лізель відповідала, коли питала інших учнів і викрикувала з місця. Декілька разів її виганяли в коридор для відбування варчен. Визначення. Варчен. Гарна, прочуханка. Учителька, яка до того ж була черницею, викликала її. Садила за окрему парту і наказувала стулити рота. З іншого кінця класу Руді махав її рукою. Лізель махала у відповідь і стримувалася, щоб не засміятися. Удома вони з татом прочитали вже чималу частину посібника-гробаря, вони обводили слова, які дівчинка не розуміла, і наступного дня записували їх на стіні у підвалі. Лізель думала, що цього достатньо, але вона помилялася. Десь на початку листопада у школі перевіряли знання. Одним із завдань було читання. Кожен учень мав вийти на середину і прочитати вказаний учителем уривок. Ранок видався морозним, але яскраво сонячним. Діти із хрускотом мружили очі. Над сестрою Марією, невблаганним жінцем, виблискував Німб. Мені, до речі, подобається уявлення людей про невблаганного жінця. Мені подобається коса. Вона розважає мене. В обважнілому від сонця класі безладно вистрілювало прізвища. Вальденгайм, Леман, Штайнер. Усі вони виходили і читали, в міру своїх можливостей. Руді читав напрочуд непогано. Поки тривала перевірка, Лізель охоплювали то гаряча нетерплячка, та нестерпний перелік. Вона страшенно хотіла перевірити свої вміння, дізнатися рази назавжди, чи вона чогось навчилася, чи це їй буде до снаги, чи вона зрівняється з Руді та іншими учнями. Щоразу, коли сестра Марія заглядала до списку учнів, нерви, наче струни, натягувалася у дівчинки під ребрами. Вони брали початок у її животі і рухалися вгору. Незабаром вони мотузкою стиснуться на горлі. Коли Томмі Мюллер завершив своє, далеко не блискуче читання, Лізель обвела поглядом клас. Усі вже читали. Залишилась тільки вона. Чудово. Кивнула сестра Марія, уважно розглядаючи список. Нікого не пропустила. Як це так? Ні. Голос майже матеріалізувався з іншого кінця класу. За ним виринув хлопчик з волоссям лимонного кольору чиї худорляві коліни у штанях стукалися одне ободне під партою. Він підняв руку і сказав, «Сестру Марію, здається, ви пропустили лізель». Сестру Марію це не вразило. Вона тряснула папку на стіл перед собою і пильно глянула на Руді із тужливим несваленням, майже скорботним. «Ну чому?» – бідкалась вона. «Чому їй доводиться панькатися з Руді Штайнером? Чому він не може просто не розстуляти рота? Чому, Боже, ну чому?» Ні, безкомпромісно відповіла черниця. Її невеликий живіт разом з усім тілом подався вперед. Боюся, Руді, лізель ще не зможе. Вчителька перевела погляд у бік, ніби за підтвердженням. Вона почитає для мене пізніше. Дівчинка кашлянула і промовила спокійно, проте зухвало. Сестру Марія, я зможу. Більшість учнів мовчки спостерігали. Декілька вдалися до майстерного дитячого вміння. Хіхікання. Сестрі Марії виривався терпець. «Ні, ти не зможеш. Що ти робиш?» Лізель уже встала з крісла і повільно за ногами йшла до середини класу. Вона взяла книжку і розкрила її навмання. «Ну добре», – сказала сестра Марія. «Хочеш читати?» «Читай». «Так, сестро. Кинувши швидкий погляд на Руді, Лізель опустила очі і проглянула сторінку. Коли вона підняла голову, клас розірвало на дві частини – а тоді знову стиснуло докупи. Усі діти перемішалися в неї на очах, і в якусь блискучу мить вона уявила, як із тріумфом прочитає цілу сторінку, виразно без жодної помилки. Основне слово уявила Давай, Лізель. Голос Руді пронизав тиш. Крадіка книжок знову опустила очі і глянула на слова. Давай. Цього разу нечутно промовив Руді. Давай, Лізель. Кров гуділа, речення розпливалося перед очима. Знанецька виявилося, що біла аркуш, списана невідомою мовою, і сльози, що вже бриніли в очах, лише заважали. Тепер вона навіть слів не могла розібрати. А ще сонце, жахливе сонце, воно вірвалося крізь вікно. Всюди скло. І світило простісінько на бездарну дівчинку. Воно кричало її в обличчя. «Ти можеш вкрасти книжку, але ти не можеш її прочитати?» Її осяяло, як можна викрутитись. Вдихаючи і видихаючи, вдихаючи і видихаючи, вона почала читати. Але не з тієї книжки, яку тримала перед очима. Вона цитувала посібник гробаря. Розділ третій «У разі снігу». Вона вивчила його статового голосу. «У разі снігу», – промовила Лізель, – «слід подбати про те, щоб лопата була міцною. Треба копати глибоко. Не можна лінуватися. Не можна робити або як». Вона знову втягла великий шматок повітря. Звичайно ж, простіше дочекатися, доки потепліє. Коли усе закінчилося, книжку вирвали з її рук і скомандували. Лізель у коридор. Відбуваючи невелику вадщин, вона чула, як у класі поміж плесканням рук сестри Марії усі сміються. Вона бачила їх. Усіх тих перемішаних дітей. Вони шкіряться і сміються. Залиті сонцем. Сміються усі, крім Руді. На перерві з неї глузували. Хлопчик на ім'я Людвіг Шмайкель підійшов до неї з книжкою. «Го, влізль!» – сказав він. «Я не можу прочитати це слово. Можеш прочитати його для мене?» Він розреготався, самовдоволеним сміхом десятилітнього. «Думков! Дурепа!» Вервичкою тягнулися хмари великі незграбні. І все більше дітей окликали її, спостерігаючи... Як вона закипає? «Не слухай їх». «Порадив Руді. Тобі легко казати. Не ти ж у нас дурепа». До кінця перерви кількість насмішок досягла дев'ятнадцяти. На двадцятій Лізель вибухнула. Їй попався Шмайкель, якому було мало. «Ну, Лізель?» Він тиснув книжкою її в обличчя. «Допоможеш мені прочитати?» Лізель допомогла йому. «А як же?» Вона встала і взяла у нього книжку. І поки він посміхався, іншим дітям через плече відкинула її з усієї сили, копнула його кудись у пах. Отож, як ви можете собі уявити, Людвік Шмайкаль, безперечно зігнувся, а згинаючись, іще й утримав у вухо. Коли він упав на землю, на нього сіли. А коли на нього сіли, він отримав ляпасів, подряпин та синяків від дівчинки, повністю охопленою люттю. Його шкіра була такою теплою і м'якою. Її кулаки і нігці, хоча й маленькі, були навдивовиже твердими. керль Її голос теж дряпався. «Аршлох». Можеш сказати «Аршлох» по буквах? «О!» Як ці хмари перечіпалися і дурноватаю з грайкою збивалися докупи. Великі довсті хмари. Темні й одутлі". Вони налітали одна на одну, перепрошували, рухалися далі і шукали вільного місця. Дітей набігало як, ну, як дітей, що їх притягує бійка. Мішанина рук і ніг, вигуків і оплесків, що все густішала. Вони дивилися, як Лізель мамінгер влаштувала Людвігу Шмайклю неабияку прочуханку. «Ісус Марія і Йосип!» – пронизливо засвищала якась дівчинка. «Вона його вб'є!» – Лізель його не вбила. Але цілком могла. Зрештою, чи не єдиним, що її зупинило, було вишкірене обличчя Томі Мюллера, яке жалюгідно посмикувалося. Досі переповнена адреналіном, Лізель помітила його та кумба з глузну посмішку і, поваливши хлопчика на землю, почала бити і його. Що ти робиш? голосив Томій лише після третього чи четвертого удару, і цівка яскраво-червоної крові з його носа вона спинилася. Досі навколішках лізель втягнула повітря і прислухалася до бурмотіння за спиною. Вона оглянула круговерть облич зліва і справа і оголосила: Я не дурепа, ніхто їй не суперечив. Лише тоді, коли всі розійшлися по класах і сестра Марія побачила, у якому стані Людвіг Шмайкаль, бійка отримала своє продовження. Спершу всі підозри впали на Руді, та ще кількох хлопців. Вони завжди сварилися між собою. Руки. Скомандували кожному з них, проте на жодній парі рук не було доказів. Не вірю, пробурмотіла сестра. Не може бути, адже коли Лізель вийшла вперед і показала свої руки, вони... Нічого в цьому дивного. Були заляпані Людвігом Шмайклем, що вже почав засихати. У коридор. Звеліла сестра вже вдруге цього дня. Якщо бути точним, то вдруге за останню годину. Та цього разу не була невелика вадщин. Чи навіть середня. Цього разу то була найбільша зі всіх коридорових вадщинів. Різка раз за разом жалула її, і дівчинка цілий тиждень не могла нормально сидіти. І в класі більше ніхто не сміявся. Звук більше нагадував перелякано на щорошені вуха. Після уроків Лізель поверталася додому разом із Руді та іншими дітьми Штайнерів. Біля Небесної вулиці у поспіху думок на неї навалився неймовірний Не Невдала спроба переказати уривок із посівника-гробаря. Її зруйнована сім'я, нічні кошмари, сьогоднішнє приниження. Вона зіщулилась у канаві і заплакала. Усе це її сюди й привело. Руді теж стояв у канаві, біля неї. Почався дощ, сильний і рясний. Курт Штайнер покликав їх, але ні хлопчик, ні дівчинка не зрушили з місця. Вона, переборюючи біль, сиділа під клапцями дощу, що осипалися з неба. А він стояв поряд і чекав, чому він помер. Запитала Лізель, та Руді все одно не поворухнувся і нічого не відповів. Коли вона нарешті заспокоїлася і підвелася... Він обійняв її за плечі, як найкращого друзяку. І вони пішли додому. Він не вимагав поцілунку, нічого такого. Можете любити Руді за це, якщо хочете. Тільки не купай мене по яйцях. Ось що він подумав, але не промовив у голос. Лише чотири роки потому він поділився з нею цими думками. А зараз Руді та Лізель під дощем прямували до Небесної вулиці. Він був тим схибленим, що вимазився чорним вугіллям і кинув виклик світові. Вона була крадійкою книжок, що залишилися без слів. Але, повірте, слова були вже в дорозі, і коли вони прибудуть, лізель упіймає їх руками, ніби хмаринки, і викрутить до сухого, ніби краплинки дощу.